Ons gaan vanochtend lees uit Matthäus 8 vers 1 tot 4, as jylle dit wil opsoek, sê jylle welkom. Uh, ons gaan wel vanochtend uit die ouvertaling lees, en gaan dit op die skerm ook vir julle wees, um, die ouvertaling. Maar voordat ons gaan saamlees, gaan ons eers saam bid. Herre ons die wind daar buitenkant doorwaai en dit maak ons tak so'n bykie mistroostig dan sê die woord vir ons dat die geest ook soos die wind is wat waai waar vanaf dit kom weet ons nie en waar jy dit op pad is weet ons ook nie maar ons voel net die effect van die wind. Ons beleef net die effect van, van die heilige geese werking in ons leven. En die heilige geese is van die ochend hier by ons, en ons wil ons self kom oopstel, heren, beskikbaar stel, om verander te word, om ons oore oop te maak, en ons harte, en ons verstand, so ons kan hoor, wat jy met ons wil deel in die dag. Kom praat met ons, Heere. Ons as jy kinders luister. Amen. Matthäus 8 in die ouvertaling, en toe hy van die berg afkom, het groot menigte is omgevolg, en daar het my laatste man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Herre, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak om aan en sê, Ek wil, word gereinig. En dadelijk is hy van sy melaadsheid gereinig en Jesus sê vir hom, pas op, dat jy dit aan niemand vertel, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gave wat Mooses voorgeskrywe het, tot een getuienis vir hulle. Vrienden, ek het die aflopetijd na video gekyk van Usain Bolt. Ek denk jylle allemaal ken vir hom. Um, hy is van die meer meervinnige ookies op die 100, en 200 en 400 meter afstanden. Hy het een paar rekords by die Olympiese Spelen behoort aan hom. In die video het hulle gaan kyk hoe like een dag in die leven van Usain Bolt En uh, dit het grootliks bestaan uit die een woordkie, oefen. Sy africhter het om laat hardloop, en hardloop, en hardloop, kaal boolief, die soe het het naderhand uitgeslaan, uh, soveel so dat hy later in die dag selfs gebraak het van moegheid. En steeds het die africhter om gedruif, laat hy moet oefen, en oefen, en oefen. En toe aan die einde, het hulle uh, onderhoud met hom gehaad en toe vir hom gevraag, waar het bestaan sy dag? Toe sê hy, hy wil dit onomwonde sê die nege in een biekie secondes wat hy vat om een 100 meter te hard loop. Daie deel is die lekke deel. Die wetloop is die lekke deel. Maar dit wat achter die skerms gebeur, is die slechte deel. Dit die oefen, en oefen, en oefen, en oefen. En mense sien nie altyd wat achter die skerms gebeur nie. Maar as hy daar opstap op die podium, en hy krijs die medaille, en as het alke wereldrekord, dan o en a, amal oor die 9,7 sekundes, of hoeveel okal, en, en amal is beindruk met die rukkie wat hy daar verskyn het op die atletiekbaan. Maar hulle sien nie wat achter dit gesit het, vir weke en maandese oefen, en oefen, en oefen. Ek het daarna gaan kyk, juist omdat ek gewonder het oor hoe lyk een lewe in die dag van Jesus. Hoe lyk een lewe in die dag van Jesus? In ons tekst wat ons gelees het van ochend, Matthies 8, geef ons een goeie andeiding van hoe het een dag in die lewe van Jesus gelijk. Dit is een lewe wat kom betekenis gee het aan, aan iemand wat omgehaard het, iemand wat luister na ander, iemand wat respect het verander, iemand wat lief het, onvoorwaardelik lief het. Dit wat ons die afloppe drie, vier zondag gesê het, dit het ons in Jesus' leven gesê. Dit is hoe sy dag gelijk het om lief te hee om om te gee vir mense. Jesus het so pas teruggekom van die berg af. In Matthies 5 tot 7 het hy sy berg op prediking gehaad, uh, van sy eerste boodskappe, aangrypend, waar hy met sy disciples gepraat het, en toe kom hy van die berg af. En aan die onderkant van die berg wacht een melaatse man voor hom. En die melaatse man het Jesus ontmoet en voor hom gekniel, en toe vir hom gesê, Heere, ek wil graag hee, dat u my sal reinig. Ek denk, hierdie verhaal, wat ons nou gaan, so bykie uit mekaar uithaal, wil juist van ochend, vir ons motiveer, om een hart soos Jesus te hee, wat ook sal omgee, nie net as, a deelkie van ons dag, of as a projekkie, of as a programmiekie nie, maar dierlopend in ons dag om met liefde en omgeen na mense uit te reik. Nou my was een vreselike siete in die antieke tyd. Ek is nou nie een mediese dokter nie, maar die goed wat ek lees rondom my laatstheid van die tyd, en, en ek dink vandag sy moderne woord is leprose, is dat my gepaard gegaan het met moegheid. Uh, uh, uh, moegheid wat oor jou toegesak het. Jou gewrugte het seer geraak. Jou vel het soeke wit knoppies begin uitslaan en die knoppies het naderhand begin soeer en hierdie soeere op jou lijf het naderhand reek begin afgee. So, jy het naderhand nie lekker geruiken. En daai my het naderhand ook soos wat die ouwe mense altyd gesê het, binnen toegeslaan jou inwendige organe begin tref, soos in jou stembande en jou keel. Erge gevalle daarvan was dat jou vingers begin afval het, en dat jy die sensitiviteit in, in, in, in jou vingers en soan verloor het, omdat dit aangetast is door die melaadsheid. So, dit was een vreselike pijn en, en sleg hierdie ziekte. Maar gepaardgaande daarmee, was daar ook een sociale pijn want my is uitgestuur uit die samenleving uit. Buiten kan die stadsboorte, moes jy ten minste 200 meter in vandagse tyd weg van die stad en sy mensen wees. Jy is onder quarantain gesit. So jy is uitgestoot, eenkante gestoot, jy verwerp dier die gemeenskap. Mensen sou klippe optel, as hulle my laatste sien, en uitroep, onrein, onrein, en die persoon moet klippe verjaag en nou kom hierdie my laatste man, en toe Jesus die die berg afkom, toe ontmoet hy hom, en hy sê vir hom, Heere, ek het die behoefte om rein te wees. Nou is het interessant dat hy nie in die eerste plek vra om gezond te word nie. Nou, as jy die nieuwe vertaling lees, vertaal die nieuwe vertaling dit uitgevra om gezond te word. Ek verkies om die oude vertaling, ehm, um, sy tekst eerder te gebruik van ochend as die nieuwe vertaling. Die ou vertaling het gesê, hier ek wil ruim word. Want sy eerste behoefte, sy primaire behoefte, is nie om gezond te word nie. Het is alsof hierdie my laatste man sê, ek kan met my siektetoestand op een manier saamleef. Het is my slecht om uitgestoot te word, ja, maar, maar die pijn wat ek het, en, en, en die sere wat ek op my lyf het, Daarmee kan ek saamleef, maar, maar waarmee ek nie kan saamleef nie, is die sociale pijn, ek word uitgestoot, ek is nie welkom nie, ek is verwerp dier mense. Want die siekte het jou kulties onrein gemaakt, met ander woorde, jy kon nie in die tempel kom om saam te aanbid en, en in Godse teenwoordigheid te wees, so jy is dier jou geestelike familie uitgestoot. Ook soos verwerp en uitgestoot, ook dier jou aardse familie is jy uitgestoot, want jy mag nie meer by hulle geblei het nie. Hy het die bande met jou gesnui, jy moes buiten kan die dorp, buiten kan die staatspoort, en moes jy gaan bly op een afstand. Sorry, die' laatste mense het absoluut beleefd, dat mense hulle as onsigbaar beskou. Mens het hulle misgekyk. Hulle, hulle was so onansienlik dat mense gekies het om nie na hulle kant toe te kyk nie. Hulle was so onrein en, en, en arg as ek nou so mag sê, dat hulle nie aan die mense in elk geval wil vat nie. En nou kom hierdie my laatse man na Jesus toe en hy sê, my behoefte is in die eerste plek om rein te word. Wat beteken dit in Afrikaans? Ek wil weer my plek inneme in die geloofsgemeenskap. Ek wil weer my plek inneem in die gemeenskap met my familie. Ek wil weer ingesluid word. Ek wil ingetrek word. Ek wil welkom voel. Ek wil thuis voel. Ek wil nie langer aan die buitenkant van die staatspoor te bly en dier mense geignoreer word. Dit is waarom Jesus die volgende doen. Hy maak om nie in die eerste plek gezond nie. Wat lees ons? Jesus vat hem. Jesus vat aan hierdie my man. Dis asof Jesus hierdie my laatse man kom omarm en dier sy aanraking vir hom sê, Jy is nie meer onrein nie. Jy is nou in my teenwoordigheid en jy mag hier wees. Jy is welkom, jy behoort, jy is thuis. Jy mag hier wees. En dis wat uitstaan van Jezus' bediening. Dis wat ons sien wat dier die loop van elke dag met Jezus gebeur het, dat as hy met mense contact gemaakt het, het hy aan hulle gevat. Uiterraad nie op een onbetaamlijke manier nie. Maar hy het aan mense gevat om hulle in te sluit om hulle uit te nooi, om hulle te laat welkom voel, om hulle in te sluit in die gemeenskap. Daarom lees ons op soeveel plekke, dat Jesus samen die sondaars en die tollenaars geëet het. Hy het hulle in sy soos kring ingenooi, om te kan thuiskom en voel maar by hierdie man is ek welkom. Het is so is so anders, as ons. Kom ek gebruik een voorbeeld uit Vredendal uit, en nou sit die Vredendalers van ochend, daar boop die galerie in die voor, so hulle weet waar ek geblei het, een baie lekke pastorie in die midde van die dorp, oor kan spar, oor kan die dokters, oor kan Tronokse woonstelblok, Lekker boompies op die saai paaikie, een lekke keierplek vir die straatmense. En een makwa keller wat die groot wijnkeller daar in ons geweeste is, het een product wat hulle verkoop, ons noem om boompies. Een plastiek liter goedkoop wijn met een rooi proppie op die makwa duizies um, word hy genoem. En dit hulle daar gedrink onder die bome en ek het my woordeskaat lekker uitgebreid, terwijl ek die elf jaar daar gebleid, allerhande woorde gehoor, wat ek nou nog onthou, nie meer gebruik nie, maar ek onthou hulle. En, en hierdie ouwens het op een stadium, soos ons in een makkoland sê, op my stoep kom typ, dan bel iemand my nie aan, dan sê hulle, Jan, wat gaan daar nou op jou stoep? Dan sê ek nie, ek weet nie, want ek is hier by die huisie. Dan sê hulle, daar lê iemand op jou stoep, en dan kom ek daar ingerei, en dan is Karine in die huis, en dan het hulle nou daar in die keier geraak en beklui geraak en omgedop en dis nummer 1 en 2 en alles daar op my stoep totdat die kerkraad bestaan en besluit het, hulle sit vir my een baie ouwelijke palisade heining om en toe is die um, typery en toiletgebruikery op my voorstoep op my einde maar nou lee die man daar en hy stikkend soos in stikkend kan kom en dan denk ek wat Jesus gedoen het met die my is hy het in hulle gevat. Ek was vies om aan die mense te vat. Want dis een straatmens wat, dink ek, uh, kort na geboorte sy laaste was gehad het. En wat vuil is, en dronk is, en vugset, en alles wat jy aan kan denk. En dan is die mense maar vies, om in hierdie oud te vat, en om om op te helpen en om ergens net buiten kan die erf te loop neerste, totdat die ambulance omkom haal, en om ergens een vat waar hy, waar hy biekie kan, kan oornag. Het is wat Jesus gedoen het, en my man, wat onrein is, wat stink, wat eindelijk buiten kan die dorp oort, en daai man kom vat Jesus. Het is so anders as ons, ons wat ook maar betuik keer, draag is om aan mense te vat, en nou wil ek nou nie, daar is een extreme voorbeeld, maar ons wil dat partij keer nie eers aan siek mense vat nie. Ons gaan lewe bezoek af by een thuis vir bejaardes of in een sieke boeg, en mense lewe in die bed of in die hospitaal, en ek denk, jy, yes, dit voel aardig, ek wil hier nie mense vat nie. Oeh, um, ons, ons vat nie graag aan mense nie, as het gestreemde mense is, dan, dan hou ons dalk voorbij. As het mense is wat nie soos ek is nie, ons sukkel betekere, om in mense te vat, om in mense te raak. Jesus is anders. Hy gee om. Hy omarm, hy het een hart vir mense. Hy gee om vir mense, hy sluit hulle in, hy nooi hulle uit. Hy laat hulle thuis en welkom voel. En nou is iets soos omarming natuurlijk nie iets wat in ons ingebore is wat automatisch en spontaan kom nie. Daar drie woordkies wat ek aan denk en allemaal, allemaal bevat die woord oefen. Het eers oefen om te omarm, dan is het beoefen en dan is het inoefen. Jy oefen, jy beoefen en jy inoefen. Arends begin om 'n hand uit te steek en aan mense te vat. Dis hoe Gary Player oor sy golf gesê het: "Ek weet nie waar die golfers is nie. Ek dink hulle sit daar bo die gallerij en die voorsien nik so 'n golfer of twee." Maar Gary Player het gesê: "As ek nou reg het, the harder that practice, the luckier that get." Um mense het baie keer verstom gestaan oor hy 'n voetjie of 'n Arend of 'n Albatros aanteken maar dit wat ons sien vir die minuut of twee op die setperk gaan vooraf dier jarese oefening en ja, hy het per ty by keer bykie gelukkig gewees om my gelukskoot hier en daar te kry, maar het gaan oor oefen en met omarming is het ook so ek moet het begin inoefen. oefen en ek weet amal van ons is, is nie altyd drukkie mense nie uh, ons is per ty keer veel allergies Um, ons hou nie van dirkies nie, ons persoonlijke ruimte is groot, maar net om een hand op iemand sy skouwer te sit, is wat omarming beteken. Dit beteken om iemand aan sy skouwer te vat en samen die persoon een pad te stap. Dit beteken om somtijds my skouwer te gee, dat ander mense op my skouwer kan huil. Dit beteken dat ek somtijds my skouwer gee, as ek ander mense wil beskerm tegen anvalle en mense se so slechte en bose planne. Dit beteken soms dat ek iemand sal vat en hom sal recht ophou as die laste van die leven vir hom te zwaar word. arming beteken ek gee my gaves en my vermoens tot anderse beskikking so dat ek daai persoon kan help. Prakties en konkreet en konkreet. Daar is altyd eenkant mense. In elke sfeer van die samenleving waar ons is. En ek weet ek het al aanstoot gekry op Vredendaal, oor ek so pik op die introverte, maar ek kan pik op die introverte, want ek is self een. Misschien nou na die 20 jaar wat ek oud is, het my persoonlijk het bykie geskywe, um, meer na, na extroverte kant waar mense my energie gee, Maar jy krij oorals interwerd en hulle is wonderlijke mense. Maar alles is, is baie keer eenkant. Nie omdat hulle nors is of onvriendelik is of niks met jou te doen wil heenie. Hulle is skaam. Hulle is ingetrokke mense. En wat doen ons? Ons loop by hulle voorbij. Ons sê, oh, toch met die raam met Jan Meng, daar by die koffiedrinkerij na die dienst in die saal, kyk hoe staan Jan eenkant, hy dink hy is beter as ons. Dis omdat hulle skaam is. En omarming beteken, ek stap na hierdie mense toe, en ek sit my hand om die skouw en sê, kom ons drink vanmiddag saam koffie, of vanochtend. Kom ek gaan half jy koffie. Hoe gaan dit met jou? Omarming, ook van een kant mense, hier sit mense hier tussen julle, wat een kant mense is, wat introverte is, wat verkies om dalkens hulle koffie gaan haal by die sal, ook u nou verooggenau in die kerk, een kant te staan en te drink. Mense wat nodig het, dat ons hulle sal omarm en intrek, niewe mense, besoekers, dis die eerste ding wat maak dat mense terugkom, as hulle omarm word, aanvaar word, liefgewe word, Daarom wil ek afsluit van ochend vriendin vir jou uitdag om op jou uitkijk te wees vir die mense wat die Heere oor jou pad stuur wie jy moet omarm wie jy moet liefhe vir wie jy a hand op die skouwer moet gaan sit dalk by die kerk dalk daar by jou werk of daar by jou woonbierd en jou wijk en jou blok, daar waar jy golf speel waar jy ontspan, waar jy tussen jou vriende is wie sien mense wat ons in ons dag as my laads beskou. Wat ons voorbij loop, soos die priester in Lefiet, wat ons denk, ja, ek, ek sien nie nou kans om, om nou hierdie gestrende persoon, om die skouwer te vat. Ek sien nie kans om hierdie sieke, daar in die, in die bed, in die siekeboeg, net aan die skouwer te vat en te sê, jongens, denk aan jou. Wie is die mense wat in ons dag my laads is, wat ons vir my? Dalk stier die heren, ook van ochend vir jou, en in hierdie week, na die persoon toe. Ek wil afsluit met die video, uh, dit is nou nie, heeltemaal so, op, op die lijn van die boodskap nie, maar ek wil om nou so bykie buig, laat het nou aanpas by van ochend, ek wil vraag dat julle, kyk na die gezichtsuitdrukkings, van die karakters, en dan gaan ek net so een, opmerking, na afloop daarvan maak, en dan is ons klaar. Um, nou, Huh? Well, over to the left. Okay. Need a photographer? Yeah! Sure! Thanks. Thanks. So where'd you guys go off to all dressed up this morning? Oh, uh, church. Easter services. How nice. How nice. What did your pastor preach about this morning at this uh, church service? I'm sorry? You know, what was the sermon about? Oh, Jesus. uh -huh. You know, how he, uh, he conquered death, right? You know. uh -huh. I mean, and he uh, gave us, you know, life. Uh-huh. Ab abundantly? Huh. Interesting. Very interesting. Hey, you didn't think my wife and I need to hear about that this morning? That wasn't on your radar? No? Say cheese! <laughs> daar is mense wat oorkant jou bly wat langs jou bly, wat in jou straat bly wat of op die plaas langs in jou is wat al nergens betrokke is jy dink hulle is in groot brak in die kerk of by Eden en George of by Hope maar jy weet eindelijk nie verseker nie hulle is daar, jy sien hulle Maar vanochtend, dink ek om sê die Heere ook, hy kom sê die bierman op jou radarskerm. Het ons al ooit daar aan gedink om oor kan die pad te stap of na ons bierman sy plaas te rij en om om te omarm en te sê, weet jy wat, ek nooi jou uit na volgende sondagse eredienst. Jy is op my radar. Dit wat ek beleef hier, wil ek vir jou ook gee ek nooi jou uit om saam met my te kom. Julle het nou geseen wat hier gebeur het. Ek meen, hierdie een gesinniekie was aangetrek vir kerk, maar hulle het nooit daar aangedink om jou oor kan die pad te nooi en te vraag, misschien het julle ook een behoefte aan hierdie Jesus wat by ons spreek um, gefietse het. Ek daag jou van ochend uit om ook die ou oorkant jou en langs jou te omarm. Ok, miskien nou nie, as jy die mense nou nie goed ken nie, by jou bierman instorm, en my nou allemaal druk gee en sê, kom saam met my kertoon nie, daar is nou een ander manier om dit te doen. Um, jou stijl, jou benadering, gaan dat nou anders wees. Dat ek met die handdruk, dit is ook een aanraking, nee? dit is ook omarming. En sê, jylle so op my haar die aflipte tijd, ek sien jylle het niet ingetrek, of jylle bly die oorkant my ek nooi julle uit om volgende sondag saam met ons te kom. Die Heere stier mense oor ons pad wat ons moet gaan omarm. Mag die Heere ook in naam of twee in die week op jou hart kom lewe vir wie jy moet gaan omarm soos Jesus gedoen het. Voordat ons afsluit, Um, Wilmer was betrokken by een project rondom die droogtelp uh, vanuit ons gemeenskap ook. Uh, heel wat mens het bijgedra vir die vir die pakkies um, en die goedkies is gaan aflever daar in die Boesmanland. Um, daar is om net een foto wat hy gestuur het rondom uh, die kostpakkie wat vir die plaasarbeiders uitgedeel is en dan is daar een briefie wat ek wil lees um, wat een van die boervrouwens gegeet het dis nou daarby nous boerevereniging na by pofader in die boesmanland hoe sê mens dankie soos ek vanavond hier sit weet ek nie ek het nie woorde vir die ongelooflike dankbaarheid wat ek in my haar dra nie baie dankie vir al die groot bederf wat oom vir ons boere gestuur het die hoogtepunt verseker daar die koekies ek wens oom kon ons sienkie sy gezigie gesien het en die eerste praat van die sweets nie. Dit is een wat ons lang nie meer ken en kan bekostig nie. Ons het so stout kinders ons goedjies uitgepak en gelag en gelijk gepraat. Daarna het ons alle leekses geberde verlater, die vakantie. Dan sal ons as gesinnikie dit saam geniet. Ons is een gesin van vier. Ek, my ou man, Opa en ons sienkie. Die droogte het ons een bykie verplant. Ek en die klein man is 170 kilometer ver van die huis waar hy school gaan en ek een juffrou is. My school en my man lief is op die plaas. Ons gaan daarom so nou en dan huis toe soos ons kan. Hierdie naweek was ons daar en die pakkie het dit extra speciaal gemaakt. Vreselik baie baie dankie. Ek het nie woorde nie, maar wees verseker ons dankbaarheid loop oor. Mag Abba Vader oom seen, groeta uit die dorreboesmanland, Wil Helm, Alida, ou, ou Jan, en klein ou Jan van die kerk. Vrienden, kom ons gees om net een paar oomneuke van stilte, waar ons, joh, vir mense recht oor ons land, kom bid wat zwaar krijg die droogte wat mense sy hoop kom steele. Amen.